Os paucho eri, la victoria Gora, gora, gora egia, Euskal Iratetako jokoak seitzen seitzendu eten ez, Eta, ara, Zepolita den Euskadi Udaran, eta sortut endaian girelarik. Eh? Endaian girean txeta Iratian, eta kostako bi egi, batek ondartza txipia besteak handia, doni banelo itzune, ziburu parez pare, eta ara, ziburu targari dira, ara, gu txipiak eta besteak handiak baume, are, ebe, badakilo, eztudio honetan, egiten e, izu eta partida seintzin etentsioak e, e, badirela, Eta, ara, ikusi gugur nola joan den, norku kanen duen garaipena, mikroak ez unki dena entzuten behita, lasai ibiliko gira eta orkazpaintzi batekin asiko gira, are zibururekin, zibururekin ez gaitikaz? Silbi. Eta zer gaiten du, silbik uh, egun erokoan? hor, uh, araba zaintzen dut egia gaiteko. Jo, oh, ze ofizioa diga, ofizioa digenetariko bat, eta bestela, zer? Uh, Elkargoan, euskola servizoan. Ah. Aur eta labadire badirelarik... Horra, mira ba. Haiko sinento ni kere. El pop pop segur zurekin gira la gira hor bakit zimuruta gasirela, el da zure txanda. Michel seguruta erretretan eta Zo egiten zenuen leno. Ni mantenuko langile. No, Eriak edo? Ez, ez, ez. Hemen, endaian nahi dut 8-8 e, torte eta gero, pesteriz bairurik utan erretzatat aila torte. Hontxan, ez gira sa? Ki, Kikiak egin duzu bezala, baina, dut egin, ez tia hondiak, hondi keria duzte. Ez da behar di. <laughs> e, duzu, 6-12 aldeko aztenarekin. Eta beraz di, bat eta Ziburuko ere, iai otzez ez dute janen. Ah, egi txe Es es, ia iotsez duribareko, bere giro ziburune zi eta nunda belaja berdeo. Belaja nunda berdeago, ziburune dodoni banen. Ona no, da eta belaki ke jo. Esta galetza nahori. da golfa ziburunda. Nola da es? Banen eta ala ez Zurgina. Zurgina? Txadan, belio, duriwan maha, eta la kaslea. Non? Duriwan leizone coi Uh, eta beh, Doni Bandara Si boulun bat <laughs> Doni Bandara, si boulun Eta Tremidea eta Kolangilea Eta Biotzalonduzo? Uh, eta Fontana Abai? Uh, Taz netik, si boulun bila -bou si Eta Emastia Si boulun bila bila -eta. eta Ordon ah Biotzalen -bou -bou parte bat Si dut Zolako so nahi asketak egiten dira, da? E, eh? eh, ba, ba. Zonaaztuak ba, ba. so dira. -ba, e, eh, honaztuak -ba, -ba, esu bera, baina lucea izan da, erazteko eh, bera. Ezen bai. da, bon gero egin dut, eh? uh -huh. behar joango gira ondora? Uh -huh. Elena. Eta? ez eber ezito nahiz. Nun? Uh, bai honan. Bai honan. Eta, nombisi? Bocuñan. Uh -huh. Ah, ara, beste duna. Su peyo, peyo bat ekut ziduna. peio bat... Naian. Eee, okay. okay. ziburu, ba, madun, txaa. Hurtzut doni bananein hola, zara. Ni hau gazta bizi doni bananean. Oagtu niz, oagtu niz. Ni hau gazta gelditzan doni bananein, oagtu zahizte. Ni ziburun sohtu anaiz, da, e ohandikan ziburun nahiz. Eee... Hori da diferentzia? E, kampoetak erruzten hori da? Ez denei. Me oagtu niz, gaine da... Aitun iz eta bada, parada garrirak ez ziburun doni bananein oraindik eiteko, eta... Beste, gero gauza bitxea dena, ziburud, honibane gaztetxal garriekin ziste. Iauteria, gaztetxea, ah, dena praktikatzen dugun ziburud. Ah. Ikastola berdina genuen eta dola amak bat urteola, hilek izan bakarrik ziburud. Hora ba ino ere, ikastola berdina genuen. Dena dena elgarrekin egiten dugu. Baina, horra badat, tensio, txobat, horra bian artean. Ziburutak uh, abiatu ikue guk ezko... Nozke guk zibilzantzio ha, ha. bizkatek hartzen diegu, ha. edote ebeti <laughs> hon hartzen hori... Egia? Right. Gero ditu, galdera interzikak hemen joko hauetan uh, beraz zortzi joko desberdin baitugu, zian erriko, zian erriari ilotutako badu zuten ez, edo ez, musika ez zautza, kirolde xafioa, badakit, arzmakizun uh, bat, irintzileiak eta itzakika, eskantuz gira eta behar Eta aitor, ah, Agri-agri adan txeta irratea. Egin ditut Euskal irratetako irrati guziak, uste unan amikuz ezela ikikiena eta beroena, hori pahean behigira eta guzkiak behitu, ez egoan parkatu, pahean. Eta, ze beroa, eh? Sekurakoan, wau. Wow. Uda da, Euskal irratetako. Nik ulerzotan txetakoak zaiti kalako silueta guztuzen, egun guzia saunan pasten dute, eta... <laughs> <laughs> Hale, astokeiak utzi izan, asgita egun diokoarekin. <haz> Urte sorte, Asta tunize zurekin aita gaitor Perez gure teknikaria alduntanere ere miku e, etxera, etsera gozukon itxean be ziera ubiki. Kaio bai. Bueno, etxan changa eta. Ebe zurekin usaia utzuri teknikere utlai galde gitea beraz ze girekin hasten gira. Ziburu edo Donibane loitzune? Ba gaur zibururekin. Zibururekin dara. are ziburu klasikok gira. Lehia ederra dator. Bai. Are ebe Donibane luitzune zautzen du zuten ez ze. Triatro ya Ego nebane loitzu nahena, du dugu Bi modalitate izanen dira horretarik l e Zein dira L-earen distantziak? Are, amaxe ondu Distantziak gutziak nahi ditut, eh? Bon, Bi kilometroko uksak utziko ditut ondukoetan, eh? Baina... Egea bat gehotela irren ordreena azterdean, eh? Lenik... bat zean, Zenbat? Me ba dir شو iteute las estakite Ale, sama ki bat botata 3 km? gero. Gero el duta uh, eh, bisekleta. Hai, sama da. Ez. Ama 4 km? Eleda. Sigurantzutenan go. Ez, bai, gero. A ah. eta, eta lasterka. Esteko tio, bas takite, Ale, bota zenbaki bat? 6 km. Zendokora, ziak bi puntu irrazional zituzten, ziak puntu bat irazteko aukera balen bauzute, beraz, fite, fite, fite, eukon duzute pentsatzeko demora. A ironman bat energia dela uste dut, nuke bat energedia uh, egeri, iruro hogei bicicleta, eta hogeita bat. Eta hogei, hogei bicicleta. Eran behintzpeio bat? Ogeita bat lehazterketa, nahatoi eta bizikleta zen bat? Eee, ganezak, larrogea igin buruan, kutxibaragak. Habe, hori honartzen dut. 20 kilometra Igerika, larrogoi kilometra bizikletan eta 20 kilometro lasterka. Pundu bat, zientzat, du honi bane. Bi? Ez ezteko ez eztномere 얘... Aile schuzie kentuka eta stopulu aile, Gera... Ergo ulguerioan ezag � indicatu nahi Weltszigen. B��az, Ereka batez ad不ik izan ezteko? Ne executik zuzuma jok expertise Gero egin hovernik behar kert batsa. Google, ma 얼마za b patreon hitzil4 emberazat guztatuzего e�en deuzek. Eta da, Ece mañana deuzek! Burdashetik, Kastendela. Hara marxion dara? Burdashui. Burdashui. Zemakilometru ez da. Zemakil bat? Zembat ez zaten adi. Hara marxion dara pasztu dira, eh? Egoztu zuten zemakil bat? Siguro? Gukizu, eh. Siguro? Arre, ah, esalbat bota zemakil bat zo, glo txarikak, eh? Oitabos kilometro. Oitabos kilometro ez da hori, doni baina ilo itzune, zembat du errekak horiek. 30 kilometroren distantzia bakarriko nartuko utala, beraz? Zertan gelitzen gira? Oitama bost. Ez da oitama bost, beharro goita bost. Beherro goita bost. Zuk ez duzu zuzena nartzen, zuk. <us>... Eskur eta ezker bide guzia horiek ondatzen zuzuek. Habe, bai. Habe, bai. Hori, aztapenetik gran bostzen. Hurt azuritik euh, Donibane azte ezeko, naitzen adi ginen. Ezekero, si eh? satelitez ezeko, idealdi ez, bakkartu, mehikuste usutelaik dira Donibane azkain egin gure hori nolari den efeka hori, fitek kalkuloak egin aksiren, ziburu zerotan dugun. Justo, hazi magazdeko, eh? <totestan> Donibane loitzuneko gau eskola... Zan bat egin e ditu aurten... Birakurtu utenez, euskoliko zajen eta Leinasaren. Leinasaren. Ata nori ohaldera? Bai, hori da. Leinasaren edo. Ez, ez, ez. Are sbastem bakibata? Eh. Ale sbaki buru Bilbao da 82an, iser dira. Be, be, be Are, eh, orain be oftuki ja. Ja. Be, be, be, be da. Bax da ushahtu batzutan. Mila bederatzen da larogoian ofizialki isohtu zera, meina mila bederatzen da irureita sohtzitik aseaksiren. Wow! Degi aseaksin ezten, Euskara galtzen? Galdu ha zera! Behezkura zera! Galdu ha zera! Miraz, bipundu zibururen zera. Are... Egerola, gundu hitu zuha. Lui isa malau plazan, Suainzze singuratoa da, ez talako plazari, ken bizti Suainzzeken, edi gada, zen dira Suainz mutak. Zegoeratzen, <truz> <truz> No. Se da, de susurrina. Aitzak. Aitzak dise plátano y a que chucha. Plátano ya que sí, tranzano en el supermercado. Plátano, plátano, plátano Gero gaizki kimautuak badira, hori beste zerbait da. Menabom. Are, aktualitataren dugun geibat Quick Silver. <tak> Se change ça Quick Silver, koita ba kisutete, ulo pa qua dara adunibanilu itsunen dela. Nun shortuda Quick Silver marka Eta ziste jovladiak? Murun beha? Es? ez dugunai olak... Ere, erantzen bat, dit? Ezo ez duzuten haig hori... Baina laishtag du nibanen izanen da, Xurfen, ikiteko gauzan baz? Wow... Xurfen USA... Oop! Eze... Eze... Eze... Eze... Eze... Eze... Bez te batean... <laughs> wow! oh! Egan berreizot, ah! du mi banen da, unglopakoa <laughs> Bota-bota <repris> zenbakiak bota denbora intzinadoa Egoaren el <repris> gudua zer da tikiak aigelaik mikroana Ez es... eta gero hartzea denbora erantzutea tikiak ukatadiena <repris> <'amulo> eh? <repris> Ongi peyo, Michel, zel bat zenbaki, gune erri bat Edo gune bat naho zutena Are ezn Zier si Europakoa ijan dut Europakoa daga dela Donibanen ah, ziburuta doni, bueno. Cibu, doni bandoloitzunekoek non sortu da kuik zibar MSA Australia da. Europakoa Europa Europa <laughs> <laughs> Australia Europakoa izan duzu ez! Nau pundu horrek! Ez, nolbat eta... Errandu e e e eurropakoa, zelar. Bai, doni banei loitzunen da, eurropako adarra. Nunt sortu da. Eurropakoa, errandu. Ez, ez, ez, ez. Ez, hasi hemen, zin nahi zeileak zileak. Dua, zelatua, zelatua. Doni bandarrak ezko emantuzta, agerita. Zerra, zelatua, zelatua. Ezolerantz. So hemen baustute pailebata, joqua kantula tuituna, estut beti arraso i meni dut so, ana. Atsmendutan informazio kontatzen dut eta. Eziki justo otea. Sa kuandioria zpia. Paileak? Eziki justo otea da. E pailean i futitzen siguratu riunione luisonel personalquia. Endaiabe zala, eh? O dugu beraz aldia hontan esiekin edoni banelo itsunest siguresta utzendu zuten ez siburuko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 No, socialista oh! paye. Ezkoa Euskal tsalea? Euskaltzea ah, ah, eta eskerzia ja. Euskalduna beintsat, bai? Euskalduna da. No gerrandu zu. Ez berperi euskol. Esestal berperi. Es, uh, bai, karrika batek gero izan eh, da. Eh, Amakxiunda eh, izan eh, dela eta eh, Nasiak ere hila. Eta euskal zalea. Ara. Albert Perri euskaldunaz, ha? Errandut eskertiak eta euskal zalea. eta euskalduna zalea. Ez, euskal zalea. Ez atrela Deitu du e eneko, eneko aldanaren. Berri be, be, be, be, be, bukatzen. Euskal be, be, be. Berri or, eh, be, uh, Ha, eh, es, es. Et. Et. Et. Et. Et. Ah, cari. Ah, eh la Umin kuvetan. Joseph Abebe eran tsununa. eta da autos eta. Emintzoda euskaraz eta liberekin euskaraz. Ador, sebe untsandutor Eta eko hori eztat boskatzera da ditu du, ezken... Oteszko nioi eta... Eztatria eztu egin erantzuna. Eztu egin erantzuna. Eta eztu argumentu batzuk argzetoa, egan duzela, banekien sozialista zela. Eta egin galderan ez duzela, ez duzela, ez duzela, ez duzela, ez duzela. Ravel, e, Ravel! Zeraitik, Don Ivano, egin hori zuen, egin hori aurre, Morriz Ravel auditorioa? Zinguru Sa... Aliot marriere batxe dute. Batxe <gibati> dute? <laughs> <gibati> e nain <manievo. gibati> egu. <gibati> <gibati> e ziburun si, si, si, si, ah, si, si, eh? Ziburun bisi, zandate. Ah, ez da ziburuta gana. Ziburun boskatzen du aldi, zori eh, bai. Ez da geyo zerrezen, zori bai. Ez, ez da. Bo, ere, gauza xeroxak, nola da da, badu beste izan bat? Denek Morriz Ravelen etxe gaituten, badu izan bat etxe Arei, ez duzute, siguru. <laughs> ez sauter cinc exemplaires. balio egoitea pentsatzen eta denbora galzene. Arei. Siguru? Sss ba sss. Eda... Es si ça ne fait de charicoa ca? Ni ni erantzunik e deitzen da este barjia. Este besti. Arei, Berro eta boste kilometre egiten ditu. Ben. Ben, zenbat kilometro dira Lapurdin eta zenbat, Nafarroan. Berro eta bosteden, lapurdin zenbat eko difrenzia, berro eta marr bat lapurdin nahi. Eta ziak zenbat ere eta boste? Berro eta bostean berroa egin lapurdin. Berro eta bostean berroa egin lapurdin. Berro eta bostean, bostean, bostean. Doniban erantzat. Zer da ziburuko golfaren ahmagia? Golf edera uzut, enik maiteo, tara joa itan iztenka. Zibur, doniban. No, Prepozta? <gülsuta>? Benz <gülsuta> bat, <gülsuta> doniban. Menaiago dut ziburukoa? Zagra guat, agarztiru eta pence bat. Zagra bat eta pence bat geniara. Pence bat golfean puxile ez da hori? Zaldia bada Zaldia bada. Bai. Dogea eta zaldia. Ziburrun si, beita zaldia, ze galdera. Eta bai, baina egon ez dugu bukatuak gure... Dogea eta zaldia. Ata, dogea eta zaldia bukatu zute? Ba, horrein bai. Ata, doz bau zute gauza bat, gehitzeko... A... Michel, Michel... Du golfeko klubak, bat dira, bigol. Untzi bat, bai? gurutzatu bat? Untzi bat, eta zaldia untziaren gainean. Zaldia badela egandute, zer bat besterik Ura. Ura? Eta eusia, samar ah, minuta ere, edo... Ertakietko, baitu guti inti... Eta aritz, aritz... Aritz, yeah. aritz. aritz, aritz eta, bat ere... <gül> uh, Zibururekin <gül> ginean, diakintza zue golfeko ahmakian, bat irela bi golf makilbaztegean ateratzen, zaldi bat erdian, itxasoa, edo guainak azpian, eta lore bat, bi eratzun honen maituz desiet bat, zientza joa iten da, pundua... Ziburu, pundu bat... Gehio, azken galdera... Sean yeah. Bixente... Elisa... Dorea, nolakoa da? Egorezkoa Eta? Gehio Zerre maitean zusegita esan gehi Ah, hexagonu bat edo Eta gero, kolorea? Gurria Erantzun nuna Ezen erantzun nuna? Galdera zaila, egitxa, ergan laxai Azki ere sakziren Ego, ondoko jokora pastengirani, kalkulak egite ditut bitak Ego, ondoko kalkulak egite ditut bitak Ego, ondoko jokora, ondoko bat gehiago Amecetan, amecetan Suaren, buruen, orpus bivat egna Gaino, kia man da ki, kien? Gaino, kia man da Es? Joko nentzat, eitorek, berrak ditu haukeratu musikak beraz ez izten Hasiko kesatzen ahalko Asiko gira oraintziekin Donibane loitzune Bauzute bi minutu Zortzi kanturen kantu Gaito zute segidan ez bat kantun ondoko kantura pasten gira ez bauzute kantua pasu bat eskainia ondoko pasuanken bat Kantuan bat, bi puntu jonoa bai? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Aba, etropatsenal da. Ama, eta nahi dut aloha posibilu dugu, proposatzen batzuk emaitea, basko horientzat. Bat. Horrean ez dira berdinak, eh egunen arabera. Areuak ez dira berdinak dira. Nirekin beti bekaragoa dira, ez totaldatsen. Herri zires telarika, gotxo suo muska, nikon abiatzen dut. Gozan ba. Ondo zarmen tu. Bai. Da gechige Asu. Miquel, Miquel Márquez. Miquel Márquez. Miquel, tu te saluto. Dice tapuga. Ordeía pasto duzo hito. Eh, eh, Eta, etxedia... <usurra> Broita ma bosh segundu... Broita bosh Ha, eee... Itzarro! Nola? Itzarro! Da, keton hartu bat rutan, itzarro... Negugurian! Eta azkeneko haoreng? Ez azkeneko, ez azkenekoa? Eus askeneko aitox? Merzaitz? Merzaitz? Eus. Arre, biste aitox, badugu denburu hori indik, e? Eusne bainza! Eusne bainza asken bat ikonztan dugu? Hanji Eta gizman ez duguna haxeman? Es es es es, eztiak ez gizmela. E, sortziak haxeman ituzute. Ah, ah, ah, ah. Eta gizual duak haxeman duzu? Ahri, ahri, ahri, ahpego. Amarri zanira, atzemandak guak. Es es es. Bai, bai, bai! Es es iru lau boh, shai, saspi? Ah, bai, bai. Ez ez guak iru bai. Bat bi... Zpakit, eh? Eta gizman duak sortziak, atzemandak guak. Eta gizman saspi, bai, presunetan. Eta g Zazpi joan? Neniz nahasi. No. Eraz, bi puntu eitenduna hama sortzia aurrekoan zazpi, ogoita boztetara iristen, zirezte, ogoita bozt, elasai e, seietan zinezten, ne? Eh? Bas, inuten pundu batean, desberdin tasuna, horrein berdin eitendugu ziburu, siekin ulehtu zute jokoaren helburua aitora egu kantu desberdinak, pa so bakarra egindu zute, eh? Eta, hon, hon, untsa ahitu ziste, erritxak ziren, ne? Aitor preszilaik egan, ne? Eh? Usteizut beste bat edo bi gaitzen behar bar, bar, bar, Gestira? Bai, tegu. Si buru berko duzuela konta bizkate da. Ale si buru preste? Aurrera. Bai, la orariia. Eh, uh, ai, um, sendarineko Aizbak. Kalera, ba dibazu. Hatora-dore Horra superregestra. Eski show beratzen da. Tamolones. Ohitamarche eh? Hiru erantzuna ona. Nogan. Na na na na na. <risa> Ana urte kartzelan. Bai. Hey. Etse eh, cukarata. Boste ziste, eta minuta estapastu, onaxir si este. On sutepashu batek genie, eh? Nikite das kazvada? Kazvad? Es pašo. Pašo. Pašo. Ave sta meira. Ehm, <risa> <risa> <risa> um, zeuskiz. <Hey>. Ai. <risa> Are minutava tetal avdena. <risa> Iru shasho la Ben, ben, ben, ben. Very good. Eh, bazugu bueno, jo Es, es. Ja, senta shukte. Eh, ez dugun, gen sutana ha musika. Emandu zure. Zaizaitemin sotsan. Eh, Kalakan? Kalakan? Zukitarrak? Kalakan? Kalakan? Egan duan zukitarrak! Egin... Abeguko laik nendugu ere ondukoan. Ados! E, ez hasi... E, kuspeirak! Kuspeirak! Kantua! Eztut deus egan! Eztut deus egan! Egin duan! Sustraiaak! Sustraiaak! Eta zeintzen deska kantana ito? Barka? Neska bat kantanari. Neska bat kantanari. Ez dutena atxeman, e, ba, ikas bat esan dutena. E, izarro zen, edo? Itxe? Ez, ez, ez. Izarroa, iek zen. Itzarro zen. Anai arre bak, anai arre ah, bak. bak. Leona anaia arre bak. E, bak, izuzer, nik kontendiz, hemen pego behitu, durakutik jakinduta berazela talleko gitarista izate taldean. Eta, bo, pakatu izate taldean janizun, nik antaria nuen geio ikusten eziketa gitarista. E, pastut jokoetan, zein eg zen haiega isttur ez dute atxeman? Ez dute atxeman. izateko izate Hori da kanta. Oh, Famattuena eta egintzen bu bilerazionari ziren bat gazte egte besteza yeah, erdikoa yeah, zen. Iizateez yeah. jakitea forako taldea. Talde degazen izateaz. Mm. Silbi Ja <laughs> yeah, du ni banana. Bazean ba, ziburutak uh, si bat No, Egia egan ez dute taldea ni horretzen dira, bakarrik baterista dute buruan beraguru utzatzen behitut. beraz ez da gaizki, amasei pundu zientzat, geixei, eiten duna, zenbat eiten du amasei geixei. Oitabi. Oit Oit oitabi. Ogo eta sohtzi. <laughs> Benaz, sohtzi, sohtzi bidehbi, amasei, ama beraz, oitabi. Hey? ba ontropatuni sekine ez? eta zerengait zuzbaitabosta eta ana ihanada ama ez da ana ihanada bena sekire ba usute amaxe ama xeisaaspiru goiteiru bost Baxkatu, zuzenketa no, me... iten dut, zuzenketa iten dut. Hulein ateratzen dut, nunden arremana hor, Silbi Euskal Iratiak eta guzi edo... E... Eta musikia zaleak edo... Eta... eta, eta ser... Nok da, noiztenka Iratiak, uh, Monopolio hartzen duna larun batetan egandetan, edo ekartzen araguena ni lanera egandera atxalde batez, <laughs> asaila asaila <laughs> asaila... Ja, egaiteko... Uh, Zasiberuan ez baita lanik... La purgitik ematen... Ez, nahi edut mauleko parriak ikuste, placer bada mauleko nukenaren ikusten... Oztan izanen duzu den bia ez, kexap... T-shirta, aso izan, nola dutan pampera... Bantrempa nahitok denbola ari gira pasten, seitzan dugu ondoko desafioaren zat, eta hor beharkoza. Ara, erri Kirolaak, gure Kirolam gogokoena ezta jik Baina pompaak eta jakin mauleko hirik bilari batek lehen ekipan ari Egin ditula iruroi eta mahpunpa, iruroi eta minuta batez Beste ezten baki bat emaiteko zizpa gaztetxeko neska batek berroi eta mahpunpa eman ditu Susen susen Eta azken berria agosako neska batek Zortzia mahortekoak pompa eta mahpunpa eman ditu susen susen Harri garria Honi argitu nahu. Bo batzuk ere egite hituzte gehiago, meare! Al diuntan ze ki na estengira, ze intuai sangira ez ditu arauna aria ke kazi. Ba dira jaulariak, oske? Siguruen? El da baina. Siguruta onartzen dira, bate mesa. Eh, kokato da uan, urkirolak siguruen zen. Siguruko kurtore da kaje, balesta da zure la portu. Me jaulari e por paquete ituste? Oske? Vamos. Ola ko Ba, oien oh, makila eh, dinatzea bakarrik. Ah, baina egin edo, asko nemitik ikan dira. Eile egin. Abai, uh -huh. bakarra da, ahamlarek ipurdi edera utela. Baute olako egurri ibiliz gero baute... Baute forma bere ziagut, gauza gugor bat hor... Charm, Bele charma bat du... Ez ditasun hori. Zuzute shiko lan Zinen azalatuko alaire. Ah, ari nintzen baizu. Bera seitzen dugu aintzina, zure jaiten dutolarik, Elena sarini sare frosta hasen ta beste dira. Iragira eta. Giro lag nok gaiten ditu pompaka, siekin astengira donimanelo itsune. Ez? Ja, siburu parkato. Siburu parkato. Chalbat mai, orchek. Beras. Minutabat irekiate. Sibura lugean kitu harten. Ba, ba irekeatea, irekeatea, baki zuzak irekikuko guatea, ah, ez ari kampua kaka. Ola, oh. ola onge ikusi egin bai iku luargan, meni kuntxa ikusi behar zitut. –Hare, preszt, zile nahikea? –Hasi. –Hantzen jato, biskatea? Ez nire, hola, hola ikusi behar dut, hitzain, eh? Izerdiarekin ireportablea ez da pisteen. Beraz, Kronoa ezarteko, ahi, beru iten du beha, denak, izerdi itan beha. <laughs> uh, shalbat, preszt, hasi bat b 1 2 4 5 6 7 sortie 8 9 10 11 12 13 14 15 16 88, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, Iruroita Iru. Ongi! Txalur, txalur! egin ditu. Ufa! Yes, Iruroita iru. e, Ez asin ire nahasute, ne, Silvi? Dua zailtasuna dela kontatzea. Iruroita Iru, eh? Kirola itu zuu, salbat? Hora mitikia bat erostelat. Habai! Kirola itu nun? Azkainer. Habai, eh? Ah, beh, bauzute ursagarri azkain, nuik uste nuen azkain, zen hiletan da azkainan, urgun ez, ah... Aurru, ah, urundik horretaz, azpiti as, kasita, kasita eh? eh. Lehenetan dira. Mendikouta eta horiek dituzuta, ez? <gibusak> azkainak. Uh, bai. Zier exista... Ez dutte gane, ziburu ere baduk gure. Abai, taldean. batzo talde bat ziburun. Izan dira? Onrak <gibusak> ere, izan dira itohtu behar da? Garei batean. Eta eh? zahirik ez dira ziburunari. Ez dira eski honak. Berh mailan ziste? Eh? Berh mailan ziste? Bada diferentzi. Ados. Berh mailan ibiliak izan dira azkainez iburu, ez da gehiobat ere gara. Ados. <A2> <risa> Eder biak izan dira. Rubil o rubil. Zantarrik bizela iak bizki dira biek. Beraz, txalbat, irurogoita... Lorogeita bostu stut. Ez <risa> Iru, iru, Iru, Iru, Iru Eta, Eta gainera aritamintzatzen beti ok 6 pundu egiten duna 6 pundu egiten duna <laughs> Ogoita bederatzetan zireztela <laughs> Ogoita <laughs> <gay>? bi, gehi sei Bai? Ogoita bi, gehi sei Oito sortzi Uskertzarela peioa Erakozlak eskertzak urdi Gehi diferentzia izan dena peion punpatin Ah, ditu egiten? Uh, eta nuen, uh, erenak zitula eginean? Uh, Absutukin egin zituen eginean, zen hau zu, ez du gaitzitu, ustean uh, jot. Eee, eh, jotzonekoan ez. Kirola Ba, huai uh, guti. Piskat, pilotan, piskat. Ba, ez da kirola hori <coughs> eraz. Ado. Sibelutak dantza bezala? Dantza, ez da kirola, ez dantza kirola. Haurak horik. Eta unako ango ditut uh, lagunguziak. Dantzakunguziak. Zangoak <trui> <trui>, ongi kolatu kola eta bizkarra ongi gibeltu. Giznetz adorze, ola hita. Berdito, eskoak un shot entesari, eh? Eskoak Fita guztatu? E guztiago yausten moz. E guztiago yausten moz. E guztiago yausten Evet, mais ça c'est pas possible. Ça ça ça ça. Est-ce que merdine merdine ça y a au steco? d'auri. Et couche d'dessous on a tane. Ça c'est ça. d'ute. Peio, peio, peio bai, me pompa que intentira skuak pausaturik. Skuak pausaturik edo beatzpontetan es bai dauzu mez, gauza ka txiki. Sosoren <tus> pishua eses, es <tus> beatzpontetan hola. <tus> <tus> bitrearen aintzian <tus> ezagik. Ez niziadoshori. E certamente toi skuak bitrearen kontra leun. Hola, ta skuak. Es auch es tu werde es tu werde pichus tia baditu, ez ez Estela osibatu kanonot Berdatu naizak Ken ofishilbilacha Yokobada Are, jo mirabasik badara ere Auzitu ta hiek menadirana Belauniko Ori egiten aldak Belauniko eta aldak Preslaikashi Belauniko etenalda Bai, bat B 3 5 6 7 Sapi Sorti Ertzi Amakh Meka Mabi Miru Malau 35 6 Sapi Sortie, Medici, ohoya maboshunda, oita bat, oitabi, oitiru, oita 4, oita 5, oita 6, tasaspi, tasortsi, oita yatsi, oitameka, oitabi, kemairu, oitama 4, oitama 5, oitama 6, tasaspi, tasortsi, oit medici, mego oitama 6unda, oitabat, oitabi, Begoit amah, eta iausten gira, peio. Are, iru, iru, peio, ale, ale, ale! Begoit amah, eh? <totipat> amah segundu gelditzen dira. Ez iraitxiko amah segundu, amah egiten e, e, e, e, e. uzten alduzu, eh? Bat bi, iru, ta, bolo ta, bolo. lau, haze plazerraten peio e, e, e, sopinten e, izan. E. <tipat> Ikusten, <tipat> <tipat> e. jendeak uste du, pompa egia belaunetan egin duela, baina belaunetan egiten baduzu edo susen, Berdin akitzen zira. Akitzen zira, baina augeio akitu da. Ba da. da. <laughs> ez, me xuxen, batzuk egitea Astenira Astenira Asten gero behela unetan eta aldatzen du, beraz ba bola, yeah, yeah. Asten zirea igel ditu eta ezta gaizki peio larogo juxtekin egin ditu. Uh... <laughs> <laughs> Egoeita bat. Zenbat urte dituzu, peio? Egoeita bat. Zenbat urte? Na. <laughs> Zenbat <urte? laughs> dituzu? Apoempa akusten ninten. Ez. Egoeita bat urte. Egoeita bat urte? Na. <laughs> ah, dors. Joan pun dut gaio dugu 50ko taso eta nola bestea ba ki sut ez ex berdin keta eta berbait mundu ez da ez da eta basidu pumpa bat gaio gin dut edo tronpatzen naiz. beraki ditu 60 zug 50 adi tronpatzen zik abar tronpatton lesu kato la tzenaiz. Tzenaiz. eh me alicena ikor sous les jakintza erakusten bariatu burua ondoko jokoa Zinako arrezian, bukatu zen, hiluntzean, nora jo zuten argineak. Nora joan ziren argineak? Uh, so David Pausatua uzu. Eta bon, aldi goro... Ez e batzuk zuten. ez dute erantzunak, ah, ez dute erantzunak. Ez? Hala, mea hain itzik behar gauza da. Be, e, doni banei loitzunen... Be doni banei loitzuneko agresiagintzutela erinora joan ziren arginak. Eta, sorat? <laughs> Eta, doni baneiko? Loitzunen, bauta hor. Mugu bat, itxaspariak. Bai, bai. Belduk dira olatu eta az Doni bai. Ez mezi burutak genoa besteko da, ere bai. Oan bai, badaket ba, bai. ba, bai. bai. ba, joko honetan baitut, galdera bat iru erantzun. Erantzun hona asigidan emanez irupundu, bestela ondu pareko taldeak, bipundu ira bazten ditu. Asteen gira, ziekin Doni Bane loitzune, eta zer izan du behmeo eta elantsobe artean dagoen uarteak. Ga biota, izaro, Gaztelu Gatxe. Oita marxon da, tiktak, fite. Duni bane. Zerantzune maitu zute. Lena. Ez da Lena, ez da Gabiota. edo Gaztelu Gatxe. Izarro. bipundu, ziburu rentzat. Ziburu ziengan jubiltzen gira, zein izan da Nafarroako Monasterio Garantzitsuena irunako egegean garaian. Leirekoa, iratzekoa, Oli bakoa. Zer uste duzute beraz. Leire. leire hirupundu zientzata. Doni banelo itzune. estaltzen du besteak beste ehztzain beltzen jantziak. Gorputz horxoa. Gorputz horxoa begiak izan ezik burua. Zagetke jo ikusten diren beltzak. Gara ibaten ikusten ziren, eh? Beraz, Beltzak, zer dira Beltzak? Gokputzu soa, begiak e, esik. Begiak esik? Bai. Gokputzu soa eta begiak bai. esik erantzununa, hori da, bai. Egen begitakteak ez ziren, ageri... Eh? Bai? bai? Kus eitu zu, Beltzak? Beltza, Beltzak, zer zenak dira. Beltzak eta gorgiak. Hihikus <laughs> <laughs> e eitu <hitubu>? gu. <laughs> ah, Beltzak emana gorgiak, gero. Zein da, Euskarazko gutun hitzaren jatorrizko hizkuntza. Hatoz? Ziburu, eh? Arabieja, latinoa, Gaztelania. Gutuna, nondik eldu da? Arabieha, Latina, Gaztelania, lehena, bigehena, ABD a, b, d... Egan Arabie... Arabie... hasai, Arabie... egan, egan. Arabieha, Arabieha. Arabieha, erantzununa, irupundu gehiago, zientzata, Arabie... nork? Arabie... Arabie... Zidoni banelo itzune, eh? Nork irabazizuan Euskal Herriko Bertsulari txapelketa Mila bederatzireun da irurogoita Amazortzian eta Mila bederatzireun da larogoita Manuel Lashartek Xabier Amurizak Sebastian Lizasok Xabier Hamoristika. Xabier Hamoristika erantzun ona. Basenekian edo eskerregin dutenakien llegan. <laughs> Michel. Salatu itusu. Nik ere erantzuna ezinkorde. Egea ez zorrisira. Salè? Salè bai. Salè bai. Bon. Ain ziner shitzundugu siekin zi astengaldera beraz siburu. Uh, legendaren arabera nola jaokitzen zituen Chiquito de Kambok, gra... Xiste, xiste, xiste, nadak... 6-te garekin, 6-te garekin, 6-te garekin... Erantzuna hona uzte xiquidan, beraz, ori. Oride, no, suba, Siira, da, erantzuna ukaitzea, galderaz duzu bauzatu. Hor, oh, bada Badute, jakintza bat. Hori da, jakintza yeah. yeah. okay. oh, si, si bat, Chiquito nah. denek ezautzen dute, 6 hori right. da. Hori da. Proposamenak, zirean yeah. ba, si ba, eh, eskuz, shiztega edo abailaz. Proposamenaz, erbaida, ez du erazta erantzuna. Ez agutuela hori izan. Ez agar, behar. Aien agrizkoazan, erantzutxarra batzen. Fedetxarrikoaz zira. Bada, Bezagutuola, Bezagutuola, Bezagutuola, bada, <coughs> bada. Eh? Elena, eh? Bada, e eh? bada, bada. Bada, bada, bada. Fedetxarrikoaz zira, Elena. Eizan zite pixkat ferpli, kirulean uri ikasten da. Kusiko ba, maoletur eko denarik, doni banera, doni banera, doni banera, <coughs> ferpli ziren. Buzitatu ko gaitu zute, Bazkantzera? Zerrekin. Ziburu raznoa jatani. Eh? Eidun eh? Ibanen edo ugunara beraz galduan, ez to? <laughs> bada, bada denbora Txikito de Kambori buruz historio bat kontatzea? Kontatu, duk denbora aktuko dugu. Uda da euskalik antieta. Kambor zute eh, bat izan zen, eh, Joander Mendeko asieran. Christon zutea. Eta orduan etxe batean uh, basen emaste bat hauttikiaekin eta ondoko etxetik botazio ten txokata, gain txoten balkonia lotuta jautzio hauttik eta. Baia, siendo hauttikiaekin, ber iru ja beteko agurazuen eta bot hau ga atzimanen duta, hola eskoa bilgait jaustean koziarte, es ez dut botakonen hau hartu eta hau sapesa kentendu begira eh chikitot sautzen duzu ta bai konfintsago soberan gain bai bai, bai ez kez madugu berak xisterena agartuko du hau ta ba dos ekagaste nuta bon prest ari bota votatzen du hau e, ta plastlur da bigatzen nuta ez chikitota le pomparen saindice <laughs> <laughs> bat goti oso bai esena Aurie chuciada, il morea un more gruppo. Ha, ha, aurie morea bel sapeno pensaco, eh. No. Aurie. La chaura. Eh via, ga. Ora qua qui Michel. Nobenaldi dugu oraina sibururikin askogiras, askakizunarentzat. Nobekin okay. askiniz bai. Esaur gurekin aski sire orenche odono ie. Gehandu, gehandu siburu. Siburu. Na. Let, eta biotsuneko anis a edo b. B. Begiak ichi Ula. Erazun naboduz superba. Zi berutatu taques du hor Begiak itxerazten dizkigu diskigu awa. Saba larastean. Ni iritsiko ni ze. Antzi ut parkatu berriz aldomis. Bautzol da shunakoh. Agituaniz birutasuna ez dut ikusten betaurrekoak behar ditut. bastego iskiasu xelbi. Iru puntu segidan eranztutan baduzute. Itzuiten bada den bura pizkat bi Eta bestela ziak pondu batukaiten aldo zuhte. Eta ez dut finira kohtzea. Eta ja. ez dut finira kohtzea. Beraz, beritzira begiak... Chiarazten, boala, chiarazten. Itxiarazten. Itxiarazten, baina blokatuan nintzen hoktan. Begiak, itxiarazten dizkigu haua zabaltzera eta bere menperatzeko gaua ere ez da aski izaten. Zer da? Dominisztiko nitea? Dominisztiko ez da erantzununa. Begiak, itxiarazten dizkigu haua zabaltzera koana eta bere menperatzeko gaua ere ez da aski izaten. Guri da, guri Ez ez da ziek, eh? bat? Erantzun bat, irupundu kaiten zemana, bat zuen, berriz irakurtzen badu beste aukera bat, eh? usukitzea? Ah, hau zabalka aritzea? hau zabalka zenbat gergen haute, hemen. Beraz ez ez da hori. Hemen ez da Halo, ¿estás escuchando? Otxintsaka alitza, zer da txintsaka? Otxintsaka. Herandu, herandu, herandu. Hemen idatzia da logura. Auridan, auridan, aurrika. Auşika, etalupo. Estaketa, estaketa, nauşika. Logura. da. Es, sensatz eta pundua. Ah, bakatu. Itzon eta, estabean txertzeniz, mena auşika, gitunulaika, kitua girelako da. Bai. Bai, chit, Mare 18 diot berasi buru. Gu shi SM ezta baitatzen da, arbitrold trompatzen dira. Ingenibelio itengira. Evoluzioak badira ehatzian ere. Beraz 2.0 zentsat siburu, Schärtenrode pailia. Bai bai. Schärtenrode suba. Bai. Schärtenrode so une cinétique berwas. Eine. Hesse 18. Rasobat horra e sortzea ikusiko dugu beraz erantzuna segidanen baiten baduzte 2.3 3 ondotepi <risa> <dupi. risa> <risa> bi mendien arteko tiro saratatsua Suduga isteko moduko tiro <risa> usaintua uskera uskera errechazena hori oh. oh. <risa> oh. Ez dira proposamena utzi zuat, yeah, eh? Puskerra, Donibane, kideen maila, orak Puskerra... Horre i... hori bakit estertan... Hortabesidea, hori da. Zibu erantzunen, mistan dena. Oita, ama zazpitan dugu, Donibane, loitzune, berrogoita, batetan, Ziburu, laupunturen desberintasuna. Tinko, tinko dugu, derbia, ondoko, iokoa. Aran, zonuzutai, rentzipurit bat botaia izan da, hemen berdin, eh? edektasuna rentzat nik erabakiko dut, zein den edekena, eta bipundu pundu ukanen du, eta gero, luzatasuna. Amaxe hon da, pundu bat, ogo iso da, 2 pundu, oit amaxe da, ez da gira askin, baina hiru pundu, parkatorain txotina bat, uto. Dena, ugo, oker gorko, xai honetan, berotasuna, norekin astengira aldi honetan, ziekin, duri bane loitzunen, botatzen du, peio bat, peio bi... Eta Teru baini batza? Elena, entzienatzo zira? Eta? Eta? Eta etzitzitzitzitzitz dirua... Er substratezitzitzitzitz... essen, turilt ZESSB Carbonika, adiketzen es check ez segunduetza? Eta... Fam kinera batzuk token świateko egin battleszen lontanak, her designs... Esiejenatzo zira? Ah wizard... Belginatzo zira. Elena, prestiti errarik, haure. Eta otsas zira. Pei jo! 1 zena iduzo tuzi... na надоko doizorwa... rate? esta? Ay ay ay ay ay ay ay ay ere ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Bidas eh amaxikundutera iritsi zira doidoia. Eh ba, senonso. Stu ta. Eh uh, amaxikunda bakahi ka. Ba, hor da. Bon soupone va chanceauso. Ba, bonouveau. O sengaiski. O sengaiski. Le buru benahun ere itenden bestala. Siburunke nor botako du? Nik. <laughs> Nik astu <asuson> goberiztik. <laughs> <laughs> eh me s'estou sauté, soy que chalba to bomba ke iteko, irintzina iteko. Bea na. Ia kutsaga nera beraldutzeko, afari dela. Jo. Eta? Gastei nahi, gau? Eta? Eta zineetik baxatuen zulea? Eta? Eta? Eta? Eta? Eta? Silbi, ez usubotak osoak? Eta? Michele? Eta ez da nautulik. Eta? Eta? Eta? Eta? Eta? Eta? Eta? Eta? Eta? Eta? Eta? Eta? Eta? Eta? Eta? Eta? Eta? Eta? shalvat imiaxko hasbait kan hori hasietanik honu sapatsut ay Raspondu bat, seok eta Eta norke induan edegena, xalot e, ezen e, gaizki, eh? E, baxen e, piskat gehiotera, me... Habe, behelduk man, subraugikatzera. Habe, baxen e, obiukatu hori da... Aitor? Ba, uzu bat? Bai, nik mago nizkioke nizkio dertesunaren bipunduak. Nogi. Abai? Bai. Eta bai? zukartzen, nogi? Zer, ari ere, biai? Biai bai. Ez, nik ez zindut, biai. Ba, zukaragetzen zuen. Zina partikatu? Ba, bat eta bat parte 4 c'est quoi? Punto bando cuisine. Es battabi. Bai. La parte 4 c'est où les? Bien. U bat eta bat. Bi bat. Zalantza delaik saregenak erabikitzen du, ez dago bai. Etogarstenak. Ne, ni nextesternak. Etogarstenak. Battabi. Ese zeito 4te du irabazi ber. Entzun zitut ziek antseta igatian beti amaitzen zenutela bi. Aitziberen kalkulak ikusten baitut, ez ez estobeido hartan shaftuko, hori bakoitza bakoitza da. Beraz, ziburu duni bane, e, fuh, zailadut, eh? Ezt, maitatut zurea, baina gero neskabotz zatek <tos> <tos> <tos> <tos> bat zatekin eh, egitsagoa, salbat zurea zen gaizki. Ha, ha, preferentzia bat, bada gizonen zat. Eus, eh, eh, jaken eh, ez da hori, ez da hori, handi jot, elenaaren haizigaxik. Ede jazela, ere bazoen zerbait, begitzen beharko zute. Eus, eus, no? begitzen gitean, no? eh? Eus, <tos> bat <tos> berotzeko, abikajena, abikago. Abai? Baxe. <laughs> Bum. <bon>. Uf, haitok! Ha, niri, jartzen diaz horrein ala. Entzuituzu biak. <laughs> <laughs> Nik biie, eman duzkiat. <laughs> <laughs> Egi biak emaiten bat, gedi ene da, kishu izanen da. Arre biak emaiten diat. Biru pundu. Bina eskar. Zta zengahizki, zengahizkiat, berdinak batzuk, Bukara edihazen uten biak. Bursu batzuk Bukara utxeite utet, ahok man fitera bakiada. Zaila dut, beraz, Begogoi pundutara iristen zitedu, ne bane, loitzune, Begogoita lauetan delarik ziburu. Ongi kalkulatu dut? Bai? Gero, bukailan. Bu Bukatu eta gero, bukatuak da. Eh? Egoak egazkin bat inbiok, eri abizangoren, mezuen bare bingo. PANDANGOR ELA EZTEEN BERAGO ZOLIA IZANGO LETAMI LETAMI OGIA ZURE MAZTE LARAI LARA LARA LARA, lara. Zaudu zute bertxularia uh, itzakongi emanakala ere Bada lan bato gai duri Ara, gau goizeko larentzat ateratzeko publizitatea erripikatutakoen aldiguzitza, ara, hurbildu, be, Donibane Siburuko, Donibaneko goizekolara berri johte. Wow. Euskara ikasten oraingik. Eta ez irri euskaldun doa. Eta Siburukoak urte bat aurten. Aurten, shortu-sute, gaur denroktian shortuta. Goizekolak badu egoitza bat. Bai. Ja bai, eh. San, doni baneko, san doni ziburko, Ados. Donibane Siburuko gaineko. Ja bai, sekarisiste uh, berishkeeta urşu Hora, ah, bai. bai, bai. bai, bai Erikoetxe ikusten dugula eko lore bat eta besta horre bat, zatiketa hondituko da eta... Ez, iren txiko dituko ezken. Bai, batzuk bai. bai, batzuk gara batan eman gizun bat antzen, eta eta egantzuan ere txago da paretak ere zubiak eraikitza ikitza beno. Zuek zubi edar bat dozute, atxik zazie. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, Erikoetan ere ikinei luketea, <laughs> no, baina. Bai, no ikusten dute. Ger... Eh, Zubiaz altarazti aski. Bara, eta gero azkainetik bastu beharko eginean nah. itzuri edo Beraz, badaket kantua ikusikoguziak itzak ikasten ditu zuten ez duaz Kantatzeu zute eziak? <coughs> ziburu tarrak dira <laughs> Batsaran <Beraz? coughs> <Beraz? coughs> <coughs> <coughs> bate da neta, bai? Bai, ez du, aske bero iten da, bai, asten bat nah. gira atzore garagagalat eta segi Beraz Norekin asteni zaldi honetan, zekin um, Ziburu, aske ega ita usute, Leho bat, pundu bat, zortzi puntu egiten aldu zute eta estrategoa da, kantuaren joko hau bihotzuneko agira, ondokoa edo intzinekoa er eskaintzen aldizuegu Ezteliz ez lizez, gira gebelio egiten, hale? Egan aski, nauzutelarik Aski! <laughs> Kusidut? Mestea zen, mestea zen No, hori zen, ikustutelarik zein da Baina, indik ere... Ba, ba, inikere... ba, ba, ez da hori, ez Bagare, nostuduzu, uki alde bat berantegi. Ez, bagare atera oh. da. Eta zen juztu bagare bakizute? Hey. Eben nostudu laik aztan zizte kanta, nori atxikitzuzute. Aintzine, egon dut okazizte, ahtu ahizku ha, eta eruagira. Eta, hain? Eta, hain? Eta, hain? Eta, hain? Eta, hain? Eta, hain? Eta, buruan, gelditzen da ez? Et euh Shibelou, chez Zingira, d'une manière loyceuse. Hostie, hostie par Tabizkaian bagara Ara bambagare Gipuzkun bagera Siberun bagire Tabizkaian bagara Baita ere Lapurditan afara Guztio gara eskadun Guztiokan nahiak gara, naiz eta itzez berdinez, bat dugu izkera. Guztiokan nahiak gara, guztiokan nahiak gara, naiz eta itzez berdinez, bat dugu izkera. Eri badu... Nola da kero? Ez da nola da kero. Rekik bat 순 schatzen ales da, ez zene Ez hain tutu uzutan ha suskключatzen Onak giren 개 hori ZU nril jamais tuko begatizako Ve rival incidente Ora abontu selbst下面 Entendi Nasio mandetido oui Kor Shalbat hori, perlabat duzute, eh? Shalbat... Doni vanen shortua. formatua. Ah, mei, vay. La de formatua. Ez eskola da. Eto ni vaneko ikashtola ni biljada hori, eh? me ongi formatua izan da... Doni vanen. Eh, doni vanen. Doni vanen shortua. Shalbat, shalbatek galde hita. Raime, se maturte zibuna izla unita, bidea tu vea jesas kila. Ba, usun horbaik shalbat? Esa. Oh, eta zure telefona zabalduko guz eta berla <risa> <risa> <risa> batzira. egintzinak, kantuz, kulturgintzan, bua... <risa> <risa> <risa> eta ekin kostaldean alako mutilek bat ziren, ez uste noen dena zirela... Sibeluan! <risa> peio <risa> bezalakoa! <risa> Enfen? <risa> no, bezalakoa... <risa> peio bezalakoa! <risa> Zain <risa> <Sein> peio! Sibeluan ez zitu bezalako <risa> <risa> zen bat ere. Badira, Sibeluan mutilak? <risa> ez eh, neshi gira ez da? Zagau zainitzen. Oguns <risa> ahite <risa> Guntxagiragura arteana, Conchanginita teak, Shibiru utzekoak, Zibiru utzekoak, Zibiru utzekoak, eta geruz norrelo, Tarkestaneoak? Shibiru? Shibiru utzeko, gizelo mutikoak, eta geruz tabien orrelo? Shibiru utarra. Shibiru utarra. Shibiru utarra. Shibiru utarra. Shibiru Federal Iruan ari dena? Federal Batean. Batean. Batean. Batean. Neska kere badira, neska gaitz mendikotan. Eskubaloina atarratzen ezaguna, maila ahondiak, Siberuan badira perlak, eh? Badugun dauzabat badugu gauza Siberuan ez duzutena ziek. Ziek duzutena guk ez dugu. Eta, turistak. Eta, eztu zo. Eta, bat joel da, Sibeluan, dola guti. Ba, bat dira gune turistikoa. Ah, ga, ga, ga, land dielo sa da, Sibeluan. Turistak, hai, turistak eztu beharagioa. Gidea, haktzak, haktzak, haktzak... Ha, bat izo urbilzen bat zira Sibeluan zukasua. Gene, eta zer da kalibro duz. Eta, bat dira, bat dira. 2 peua kurbilagozizte haktzetik, ez iketa... Eta, bat dira, bat, aspalditik. Bat dira bat, bat lagun bat, pagoela egi anbizidena. Pagola, Sibiruan da edo baxen afak? Erdi, erdi. Ah, hori da. Sibiruan bada errekat batzten dina, erdia Sibiruan eta bestea no, amiku zen, eta gero administratiboki gaur ikun amiku dira. Eztut soportatzen Sibirutak delagaten du lanik. Egia? Eta ah, noak da eh... salatu laguna? Eztut egin, zera egin. Eztut egin, zera Gorka izinagun. Gorka? <hazan> dut. Egeaz. Gorka pereaz? Eztut egin, egin. Eztut egin, egin Benperatzea gauza batzuk, a... hey. utzi bagdina alas. Yeah. <laughs> <laughs> oh, ziuraskin emaiten aldi, behinik ere zogaldi bat, fite-fite. Arretzen behitzaan. Ados, bera be bizi da, ez dakit. Me bakizu, zibero, Pagolak, bai, badak hitordua, men, udada, lasai. E, aski, eh, aski, karatu izateen, lasai gira, hori. Etorgin arte, nahi izan dut, ondartzeko, sen haute utzi bainatzen, gero atelatzeko, hor du erdibat pastu, ondartzatik antsetara iristeko. Hor du erdibat. Zaito, izi la munu edo zer. Moonwalk eginez, eto gizira unaino? Zer da hori Michael Jackson ez. Dori badara, koste nola dian, dori badara ez. Dori badara, gusen danza, ejandu hastean. Dantza, dantza, ez, dantza ez hau zu, hori, entzina pika. onge itaz? Onda, onda. Zan bateko berantadugu. Ba, ordu batekoa, Hale, sortzi pundu, zientzia eta ziburu egiten duena berroita lau gai. Sortzi? sortzi berroita amabi. Uuu, uuu, uuu, uuu, zut, laporta ganartean, goik iristen dara izistela. Ez ikan emaitzak ez ditut, eta itzi berrin punduak ola emaiten bititu. <laughs> Bo, ma ez da uh, Ziburu, doni bane? Berri? Rest? Eta, adibiez, domintxine? <gülüyor> <gülüyor> Istoriko kisiberoan da, domintxine etxarri, baina administratiboki orain, eba asena faroan txartat dira. Ueh gaitun dut ere, eta... Hori, <gülüyor> dinada amikuseko lujaldea, <gülüyor> lujalde zorra garri bat edar bat, nu miratik azte bat sohtu den. Eta lazgarriko... Hopp! Hopp! Ados. <gülüyor> <gülüyor> eta erabakitzen dut niko, Koxe Miguel. Oh. Eta, zara, eran aski. Hopp! Dauz, ondokola joitin ez? Uh, maitiak! Galdegintzautan. Aintzinekoa, edo ondokoa jakinez, ordrean eman behar direla. Errakuts minutu bat ez? Minutu bat ez, gainera. Zaudezat, hame ezan duzu hastean, kustantzela? Ez. Bai, hastean... Ez. Edonundik, hasten alzirean ezan duzu, eh? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Edo haintzin den aintzine kantua. Ka. Baina ba -e Ez. Hora ah. kalkuluak egin baditu zute, hor maitea zer izaten alda ondotik. Edo haintzin. Maitea zaitut. Maitea galdegin... Ez egan. Zautan, beraz. Zegik uh, usan uh, ez taliburu berri bat ere egin... jakin e berri batak emanditula bertsetako kantua hontxa. Baina zen zain ordre beraz. Ez du pundurik egin. Artzen du gomantua uh, zute. Zortzi pundu. E Den Tatiana tienes. Boga tenno. Alé bat preste dugu. Erakasle aujeekin kantatzen duna na usu. Bai, bai kez. Alé. Xi txikitzu zute, eh? Bibasiek, pakisu zeste zern ondokoa? Marie Chonola Suarez. O, ne badu gori ba. Eta intzin, maiti anuntzira. Obe dekada, maiti yanuntzira niker. Dejadame su pemanica 6 mes te Bat. Alé bat. bat. Maitea galde gintzautan, polit nintzanez Maitea galde gintzautan, polit nintzanez Polit, polit nintzela bainan La ruabez, la ruabes. Aitia galde gintzautan, prému la... nintzanez. Aitia galde gintzautan, prému nintzanez. Prému, prému nintzela bainian. E txerik ez, e txerik ez. Naiko, Ez, ez, ez, ez. Yagal degin sautan Na ti enes Mai ti Molcha Molcha Molcha Molcha no ver la U, e, du Bebao, e es, es, es. Ashtihan, eta, da, la et la da, or biak du, du, du, du, du... 6 puntu. Beba, eme hor ere... Ez, ez, ez. Asztian, trompatu da... Eta, segitu du, hor, biak segitu du. Eta, primo lero, 6 puntu. Eta, primu ere, susila hasi, eh, primu ere, eiten, besetak trompatzen e du. Eta, nikak... Zudietutzu sabatu. 6 lero, 6 puntu, ez sortu. Ez, ez eta beirogoita mabi parean... Parean... Agitzen dena, kantua errandizuat ez da, egitza batzutan me ko jokoa azkena gauzkoa inportantena. <truen> Ion maila bertsolaria ez zute, eh? gora erriak antu famatunetan ari, eta ez probatu zuten bertsotan aritzea edo ez gauza eh? ez, edo da aldiuntan norrekin asiko gira ebe behitziekin, doni bane loitzune bota bertsoa sortziko tipia, ne? Eh? Bantzatuko eh? doni bane ziburu gaur kontra aibai gira elkarte berdinak eta euskaldi Euskalki berbera alde, alde batetik bestera Denak pasten gira Urda zurik gainetik Anaiare bak gira Oh, feio! Oh. Oh. Oh. Oh. Oh, okay beste espiritu yeah, yeah. bat edo hey. nola agune hey. bat ezagututu yeah. duguk gaurkoan hey, yeah. romantikoa hartza hartza ipatzen sinoa da hartzai xiura baina baina sinio jutaiko hartza barrika beko hartza ai tuio goxo Don bane betiburu buru, ta itzalean ziburu, Azken aldiyan gure eghiak bide egina du, Tiuch-tiuch bez ain bat seguru, Ain zina adugu, ira nai... Ukan ez gero gutanak eredu, irabatzi nahi izan ez gero gutanak eredu. prestatu zen hori. Asuk orain duzu so prestatu? Ahabai, orain txen. Ahabai. Zahitik eztuzu bat batean kantatu? Ah, zenta... Egexago da ez ne, ez behar ez behar... Baina ez naiz atzotik e hibili ni bertsua prestatzen. Gueshele, Gueshele, Françua. Eta pampi irratiko, pampi famatuarekin gainela. Pampi, ez dakit bertsutaan. Pampi n'hibezala doidoia honada, eh? Teknikamushka egorri eta blabla egiteko, eh? Eztenen? Eztan deneri emana. Zez badu? Zez da doidoia honada. Ah, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh. ez egite interesatzen, eh? Hori haipatu dugu, Pampirekin ere haintzien, erdien dit, hartzen ez zuzua aipatzen hori, ez zuzua haipatzen hori, txentsu batu nau, erdien dit, shut. Ah, benaz, haintzinetik egina zen, ahiriztea. horra, basantzatu ba, bat, horra, harigira. Eh, Pampirekin, ba erdien dit, utzila haxai. Uh, nik bernuen, ba galdera bat, txentsu batu izan ez arak dugu, igorten aldugu, jenerik, uh, kalkulak egitea ditut fite-fite. pausoz, pausoz, erri <risa> La victoria! Kanorduga, Juan, garaipena? Ziburuk! Ziburuk, bergoita amalau pundu eta bergoita bederatzitan gelditu zireste Doni Bane loitzune Hena bakizutze zer? Partidea edo izan dena ere bat, eta Elena saldu zituzte peiobik Eta Pe? ziburutara da? Ziburutara dugu peiobi Itxasoa da e, Ziburutareak behar zuten laguntza errikoetxe hartzeko Jo, nahiz laguntzera, hori da? E, ba, Erikoetxe haipatzen duzuna, ban uen galdera bat, meh handiata da Zaxiolako galderak Nire galdera zen, Ziburuko errikoetxe begiaren uh, zer da Lehen uh, gauza egindutena bidaiako jendeak jendirelarik On artu? Ahaz! Ah, bai. Ah, ez. Zuk soberaz zitu ez, erakurtzen duzu. Ez. Orduan zuzenduko dut, uh, <laughs> higat zidena. Errialkargoak abiatu, di, abiatu ditu lan batzuk uh, ziburuko luj batean, baimenigabe eta eskatu gabe orduan hori blokatudugu. Baina, diad hanik, sartuak ziren rygbi zelaian ziburun eta guko narturik. Eta beti hor dira. Bai, ikusietudu pasto nahi zelari. Eta bai, eta bizikiongi pasatzen da gainera, egia erran. <laughs> Ordoan ez da entzun behar edo irakurri behar ez dut. Gaxuk, gaxuk, kasetarek iraiten Bai, bai. Aukeratu behar da, prentsa hori. Euskalik hati da, ere, orie, y y dira dira. Dira. zer? Euskalik interpretatu zuzu, zenik gauza bera irakurri. Talen urtea da? Nik ere irakurri dut egan ez. Gauza da, berreta nolaterea izan da, onartua zela, megei sobera egin direla, eta bestek, administrazio gauzan sartu Hauza kompoltzeko, besterik esan kitzikatzeko erretxabe izan, barean animalia derrak nituen, ebe bai hartza, to? <risa> e, Placer bat izan da, eh, Ziburu Doni Bane, bi giroa ezagiozute, eta eman dit gogoa ziburura hori biltza egun bat ez, edo Doni bane ez dake, eta jauteretan agian biherriak zarkatzen behitu zute, ez dake ez ah, bai. da, baina, bai. mainzat giroa ezagiozute, eta horakoak balin badaria Ziburuko eta Doni gauak, eh. Gastetchira 25koan hori da. 25koan eta ezu ezu nagutu nagusi. Gastetchira Itxasparean, itxasparean. ez gienaztaki, e eta ikpasterakoan dena grafitioak ez dutena gehiago itxugarik eta bestea Burtagin ah, handik ah. itxugarik. Ah, e e Zer nahi zinuen jamiroa gu ezerbait izatea orkampoan edo. Zer? Zer nahi zinuen jamiroa gu da en... ah, hori? Don uh -huh. Ibandar bat, hau ah, utzi utzi. Ba, egin nahiago izanen jatetxe ospeitzu bat, gozoa. Ba, Ostalamer ondoan dena, izan ba, ba, ba, Eder Horekin. Bai, hola ikashten nugu pishka, francesa, eta besta. Bai, bai, bai, bai. Barda, hireki. <laughs> ba, ba, mi esker, eta... E, eh, <laughs> <laughs>